В мене немає годинника. Але скоро буде. Незабаром в мене буде все. Не треба крові. Обійдемось соплями. Марка ще немає? Вона розкладає тілеса в кріслі. Лауро, у тебе є діти? Я ліниво потягуюсь і слухаю дзвін у голові. Звичайно, двоє. Правильно, було б несправедливо, якби в неї не було дітей. У квочки вони повинні бути обов'язково. Інакше, який сенс? Марк з'являвся. Вона не церемониться. Та мені плювати на її наполегливість. Але плювати не виходить. А ригати незручно. Ні, не було. Речі на місці. Шльондрея. Мені не пасує брутальність. Ну то й що? Завтра будемо заявляти. Керівникові групи мало чи що? Минулого заїзду двоє катались на водних мотоциклах. Один помер. Поки знайшли – жах. Я рада за Лауру. Її життя ділиться на заїзди. І на зміни. А також на тижні, місяці і роки. Вона у роботі. «А на що ж ділиться моє життя?» «Я злощуся». «По вулицях Дубаю розсипаються мої гроші». «А що там у нас із виборами?» нагло запитую я. «А ти ж навіщо напилась?» «Пішли поїмо. Вона ніжно відриває мене від ліжка. Вона пахне рікою, тихою затокою. «Я знаю». «Лауро, дякую». Ще почу я, на вечір Лаура переодяглась в бускове. Тест на тверезість сіренняй. Подумки можу, язиком не подужаю. Готова. я вечеряю. Я їм сплю і п'ю. Ну, п'ю це окремо, ніч швидко не криває місто. Думки розпливаються в нікуди. Я чую шурхіт і знову відчуваю нудоту. Треба було сидіти вдома. Хто знав? Ноги не донесуть мене до готелю. Я вдихаю запах Марка від подушки. Степ. Так, степ. До кола. Пісня і танець живота. Марку, це ти? Сказала чи забула? Я покохаю тебе, так як ти хочеш, або отрую, або підставлю. Це все одно, все схоже, різниця тільки в цінах на ліки. Марку, повертайся, я буду багатою. Я сплю чи не сплю, це його руки бережливо виймають з мене душу. Треба ж. «Залишилась? Збереглась? Хто б знав? Мені боляче, Марку. Ну не треба так. Не посієш, не пожнеш. І в пісок не закопаєш. Залишись, чуєш? Що я там завжди розповідала про піонера Миколу? Я мокра від сліз і а Від тебе?» «Чому ти не смієшся, Марку?» «Чому так тихо?» «Тільки цвіркун». «Цвіркун? В еміратах?» «Цвіркун, який тікає в моєму вусі». «Горілочки з пігулками?» «Момент!» «Мрії збуваються?» «Локальний конфлікт, що затягся між ногами, перетворюється на війну статей. Я переможена!» «Головні частини розбиті!» «Марку!» кричу я. «Марку!» І прокидаюсь. Двері номера замкнені. На тумбурсі лежить аптекарська резинка. Від учора лежить? Чи від ранку? Ранок. На безкоштовному пляжі для наших знайшли одяг Марка. Ми з Лаурою поїдемо впізнавати. Але спочатку поснідаємо. Я вмру, якщо не поїм. Я не вірю в марка на безплатному пляжі.